Звернула за ріг, добігла до дерева. Лави під ним не було. Господи, я ж хвора. Мене везуть у швидкий, і я марю. Ну, нічого-нічого, заспокоювала я себе. Колись здоров'ям треба зайнятися всерйоз. Давно обіцяла Миросю. Певно, його вже викликали з роботи і він сидить поруч із моїм тілом у машині, тримаючи його, це бездиханне тіло за руку. Але чому такі тверді ноші? Тверді й вертикальні. Я оговталась, побачила, що стою під тим же деревом і спираюсь на стовбур, і нікуди мене не везуть, і ніхто не тримає мене за руку, і я усе ще знаходжусь у спальному районі, Стою під деревом, важко хапаю ротом повітря, а переді мною той самий урбаністичний марсіанський пейзаж. Будівлі залиті гарячим жовтком сонця. Викликати таксі неможливо. Де мій телефон? Невідомо. Мабуть, згубила, коли бігла сходами. Повертатись до під'їзду із сірниками і дивними написами страшно. Навряд чи наважусь. Я відштовхнулася від стовбура, надавши собі інерційного руху, і, хилитаючись, побрела до зупинки, проголосувала на авто. У таксі марила наяву. Добре, що дорога була довгою. Ніка з'їла черевика. Я поглянула на свою долоню, вона була замазана крейдою. Жіночий голос. Вірочко, кому ти відчиняєш? Ох, вибачте, чоловічий. Сині сімейні труси, Смаглявий оголений торс, Родимка на плечі. Добрий день, тітонько Ніно. Певно вам, дорога тітонько, років дев'яносто. А як гарно виглядаєте? А як нахал-нахалич? Так само п'є і лежить, під своїм старим запорожцем. Дитяча посмішка обплетена волохатими зміями каштанового кольору. Ноги у зеленці. Над коліном довжелезне садно з засохлою кірочкою, яку так цікаво обдирати. Тому й не заживляє. Вісімдесят гривень. Таксі стояло під моїм будинком. Я відрахувала гроші, Відчуваючи страшенну утому, мов уві сні вибралась з авто, якось доповзла до дверей. Натиснути кнопку ліфту змогла лише з третьої спроби. Палець тремтів і не потрапляв туди, куди треба. З замком довелось помарудитись хвилин зотри, доки двері не розчахнув чоловік. «Що з тобою?» – одразу запитав він. Певно, вигляд у мене був жахливий. А я промовила приблизно таке. Я, я, я, я, я, а, а, я, я, а, хапаючи повітря мого риба. Мирось знав, що робити в таких випадках, узяв моє лице у долоні і притис до себе. Все, все, все, все. Заспокойся, все, все. Він проговорив це десяток разів, аж доки моє дихання не вирівнялось. Я замерла у його обіймах. На кухні затишно дзеленькнув посуд. У нас хтось був, певна Томочка. Пахло пиріжками, м'ятним чаєм, Все-все-все-все. «Що сталося?» – запитав Мирось, помітивши, що я заспокоїлась. «І я...» Я набрала у груди якнайбільше повітря, щоб сказати все на одному диханні. І... Передумала говорити, лише похитала головою. Все в порядку, це через спеку, мені треба полежати. І пішла до спальні. Мирось допоміг дійти, уклав мене в ліжко. «Поспи», – сказав він. «Це через спеку і через те, що ти перевтомилась. Не можна так багато працювати. Ти у відпустці». Я кивнула і заплющила очі. Світло різало очі. «У нас Томочка», – додав Мирось, прикриваючи двері. «Принесла пиріжки. Відпочинеш – виходь пити чай».